un nou programa de Prehistòric Doom el quart programa, fins ara i preparats per riscos potents per un dur Sí, ja estem en el quart programa de Prehistòric Doom. Bé, companys, hola aquí, el Beiderit, com anem? Va bé, va bé. Què passa, penya? Ja tornem a aquí. Exacte. Bé, començà amb... un poc, ja com sempre, un drama pinyon. I passam a... Un, un segon. Un segon. Jo començaré. Ara podem començar. Podem començar, m'agrada aquest començament. Bé, passàvem, com sempre, tornant en els inicis, en els principis, passàvem a Krim, dels anys 60. Concretament el 66, per mi s'ha de formar els grups, si no m'equivoc. Sí, bon any. Més o menys. En aquesta psicodàlia potent de Krim, que és rock psicodàlic molt, molt clàssic. Sí, no, normalment començàvem a partir del 68, però aquesta vegada anem un poc més enrere, més a... El primer any, per sí. Exacte. I bé, passant en aquest gran grup, que són CRIM, que realment avui me n'ha d'anar compte que el grup inicialment era format com un supergrup, és a dir, components que ja eren, entre famosos de per si. Però jo crec que ni Cristo con ella que els anteriors de Clapton de i dels Baixista i Badria. És com, a sorpres que sigui un supergrup, no? Ostres tu, un supergrup al final se va convertir en CRIM, és un mite, i està allà, no? I bé, per exemplificar aquesta gran banda, vull la cançó clàssica seva, però igualment vella i jo la troba fantàstica. Bé, uh, jo bo, volia comentar uh, que, que, fe, que uh, mos donessin compte dels tambors, perquè recorden molt a un western, mm -hmm. els tambors indis. Jo, uh, bé, me'n donar adonar fa, fa un temps, i és un, un, un detall interessant. Ah, uh -huh. veure que no havia pensat per ara que dius. Bé, estan xerrant de la cançó Sunshine of Your Love i aquí la teniu Que, to, que tothom coneix per riff però no ha de ser cançó Sí, sí, aquestes cançons que tothom coneix i ningú sap quina eh, bona, però eh, segueixem igualment fantàstica uh -huh. Aquí teniu Crim en Sunshine of Your Love en Sunshine of Your Love assume gran scream i amb el seu gran clàssic Sunshine of Your Love Rip, que tothom coneix però ningú coneix el títol la cançó és així Abans no n'heu no pensat a dir aquesta cançó és del seu àlbum Israeli Gears, jo també estava a punt de dur el primer tema perquè també és molt molt bo i és psicodèlia pura, això que el primer mm. sí que és l'SG musical quasi quasi i no a comentar que aquest àlbum té una portada més psicodèlica impossible sí. Es colorins per tot, i colors supercàlids. supercàlids. I alli surten per allà, no? Sí, exacte. No. Surten per allà, surten dues ales per mi, com a grafes i roses. Ai, oh. mm -hmm. 60. Estava molt locos en <ríe> aquest molt. Eh? No, estaven molt drogats. Ah, també, també. <ríe> però va sortir aquesta delícia de, de, mm. de música, no? Sí, exacte. Fantàstic. No, no menys. Que estaven molt locos i molt drogats, però no dic com a alguna negatiu, dic com a absolutament positiu. <ríe> Clar que sí. Sí, sí. Vale, doncs, si vols, continuem mm -hmm. i anem amb una altra gran banda i primerenca. Uh, ara anem amb la banda Sir Lord ba Baltimore. grup que mm, va, va tocar quasi tots els terrenys dels heavy primerenc, uh, heavy més primitiu o, o protodum. Fins i tot també se va moure per el heavy clàssic o hard rock. Uh, se notava bastant... Sa, S influència de Krim i possiblement de Deep Purple mm. sobretot de Krim té aquest punt de locura que està molt guai i bueno el tema que escoltarem ha de ser un disc Kingdom Come dels anys 70 que no pot ser d'altra manera grans no sí, està fet aposta uh, el tema que escoltarem és Kingdom Come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 say més, aquest sí, Lord Baltimore. Rifardos, no? Brutalíssim, tu. Com tu has dit, és un... A, a, a, a mi m'ha agradat sabeu sabeu sí. brutal. Mm, sí, és sí. molt bona. I com has dit tu, és vera que recorda molt d'anar aquest rotllo de crim i mm. aquest estil, sí. així més... Sí, és com crim, però una mica més potent. Sí, és com si crim... Bastant més potent. És com si crim, que és coïts a Sensi Black Sabbath, però si sí, no... Ai, ai. Sí, sí. sí. Se nota que aquí ja ha més de 70 i que ha evolucionat la cosa. Exacte, exacte. Però, ostres tu, les... les guitarres precioses tu. Sí, sí, sí. Precioses. Molt bo, I també se nota aquest hard rock així més... Sí, no? de... toc deep purple sí que té. És veritat que... Sí, sí, sí. Jo no ho pensava, aquesta guitarra és molt, mm. molt deep purple, en certa manera. Jo trob que sí, té aquest toc així. Més. Sí, que ets, ho evolucionen tot, no? Bé, i ara anam a Londres, a 1978, enmig de l'escena del New Wave of British Heavy Metal on dos grups de Doom Metal uh, destaquen, quan sorgi uh, l'escena, que, que són, bé, ja ho veurem dir, Witchfinder General, i uh, el que, els que ara escoltarem, que és Pagan Altar. Uh, bé, Pagan Altar, uh, ja sabem, molt, molta influència a Black Sabbath i, i es caracteritzaven pels seus, pels seus concerts oscurs, amb, amb coses esotèriques mm -hmm. i molts molt efectes de llum i tal. I, i bé, uh, sols tenen tres àlbums, he vist, mm -hmm. i un parell de, de EP's, no tenen, no tenen mm -hmm. res més. És i, i i ve o Which finder el Muhammades no ve. Sí. Mo mo Speed Joy I he observat que, que amb aquesta escena no, de Doomstoner, hi ha mol de grups que, que li posen el seu primer disc Volume 1. És sí. Com, sí, sí. No? com Una mica de tradició, no? Sí, sí. Com si que 4, no, de Black Sabbath mm, hey. Sleep, també, bé. <laughs> well, de. Vei. Les lepta més un grapat en un, una altra curiositat de, no, de Pagan Altar és que uh, varem estar inactius des de 1982 uh, fins a 2004 i ja han tornat a enganxar de, no? això Això és, és molt fort no? sí, sí, sí, que estiguin sí. tant tan d'anys no? mm. inactius i, i d després es tornin a, a juntar tots i, i facin un, un, altre, un altre àlbum eh, i que no, els anys no els, hagi, no els hagin canviat. No? Això és un punt important, perquè hi ha molt de grups que dius que torna a rejuntar, però no són lo que eren, li falta aquesta... No, no, molt Com Guns and que... Roses. Per exemple, bé, Rose, eh, que no Gans es Gans en roses Li diuen, es, diuen de, Li diuen Democràcia no és vale, pues Li diuen Gans en roses si no ho és es, es, es, es, es, es No, però, creixerà, però. però jo, jo crec Que hi ha grups que tenen essència I aquesta essència no, no es no perd, perd sí. uh -huh. Bé, i Podem anar Amb, amb tema De qual títol no record ah. The Black Mass ja, ja està Toni per recordar-ho ah, eh, Black Mass de Pagan Altar Yeah. Mm -hmm. Espectacular aquest so. Fantàstic, fantàstic. Un, un, un, so, un... so molt oscura. És el eh? so que adoràvem aquí. Eh? Sí, exacte. Un so molt sabat. Sí, és veritat que aquest so, com abans, és molt sabat, realment. Molt, però... Aquesta guitarra és molt tomi allomi. Sí, sí. Flipam amb aquesta gent. Uh -huh. Seguim amb més més i passam a Age of Taurus un altre grup de Londres que se formaren el 2009 relativament nous el que vaig dir jo dia, altres dies, és a dir aquesta generació que ha sorgit de... mm. en els 2000 que està... està rasant està rasant, està rasant perquè Va... són brutals veias el temporal no? sí, sí, sí, de... Sí, de... Ja. De tant i pico en els 2009 eh? sí, sí, està sí, sutilment ja. Hem fet un vot que... Però de so no està... No, de so no, és un continu, no? Sí. Però és un poc com aquell vot així de sos de disseny en l'espai o espaiar, i d'un poc el mateix, aquest vot així sutil, progressiu, sí. dels 70 en els 2000. Perquè se que els 2000 també té aquesta ah, exacte, essència exacte. essència dels 70. Exacte, exacte. I d'això passam a un grup que se diuen Age of Taurus, un grup de Londres, de Doom Metal, que és un doom metal molt obscur, com atmosfèric, molt èpic, eh, hipnotitzant, quasi diria, no? És un, mm -hmm. sí, sí, sí. un som molt, molt complet, molt bo. I tenen un àlbum, un minic àlbum, un de fet, que se diu Desperate Souls of Torture Chains. Jo m'atreviria a dir, tio, que aquest àlbum és un dels millors que s'ha en els 2000, mm -hmm. mm, perquè jo me flipa, és a dir, l'he escoltat, i escoltat, i escoltat, i els segres mm -hmm. que escoltan, és m'encanta és un que és un molt molt bon molt àlbum, guany. molt bon àlbum i és un estil que l'he sentit altres vegades, això dir, l'ha sentit altres vegades, però té un algo, un no sé què, que és, que és molt seu, no? Pots dir sabou perquè no sa veu no és molt greu, no sí, és rock, és És una sabou que a mi m'agrada molt en aquesta. Sí, és típica de de doom. A no veu molt cap del Mas, per això, sí. però no tan no tan aguts. És sí. té un toc molt heavy metal, no, que, no tant, és un de fet no de, molt, de fet eh, unes influències canòmanes en uh, Age of Taurus, és escandelmats i aquesta atmosfera la se sí, la, la, la, la recreen també. també de... la ho veureu aquest en aquest, ho en aquest en aquest tema que, que es pot dir que se diu "Back with me, my queen, the Age of Taurus". respirar? Ja poden respirar tornar <laughs> en aquest pla de realitat Sí, sí, i l'ho dit per ja una de les millors bandes de Doom actual dels 2000, tio Bé, a, a vegades co, co, costa a això dir que, que és actual, no? Sí, sí, sí, sí. El per, so això, molt, per això és una de les bones Molt mol, mol prima, eh? Molt sí, sí. mol candlemas Sí, sí, per això, per això m'agrada <laughs> perquè aconsegueix viatjar en aquell temps exacte, exacte. que tant mos, mos flipa i de fet això és molt curiós perquè ara diré un grup que no té absolutament res a veure amb, el, amb, el, amb, el estil que, amb els estils que estan xerrant aquí ara però Carcas, per exemple <ríe> només és un altre munt Carcas tenen dos àlbums, un que és hard work i l'altre és Surgical Steel entre ells hi ha una diferència de d'haver uns 6 anys o una cosa així, hard és Hardwork és al final de... Bueno, no, 6 anys dels principis dels 2000 per mi, i el Surgical té dos altres anys, bastant recent. I quan els escoltes, el es Hardware pareix quasi, quasi actual, i el Surgical Steel té un so super-all-school. És dir, que li poses a qualcú que no en sap i diu vale, aquest ve masca aquest, i no, no, just el contrari. I ha anys de diferència, i és com mola. És sí. a aquesta capacitat diguem, de transportar el so d'una època mm -hmm. o una altra m'encanta. I de, ara seguim amb una banda que van en por de gaudir fa unes setmanes d'ella. Exacte. Una de les grans bandes d'estònel psicodèlic per, i d'un. Per dir, una de les millors, si sí, no, en els top sí. 3, diria jo. Possiblement, sí. Estem parlant de la banda Sleep. Clar que sí, segur que tothom coneix Sleep. I uh... no mereix morir. Sí. <laughs> el concert va ser una autèntica locura i una passada. Va ser brutalíssim. Ens va passar molt, però que molt ràpid. Sí, sí i... va ser... Ostres, ja que vaig al concert, mirant el ratllatge cony, ha passat dues hores, no? Sí, sí, així va ser. I... I és que va ser increïble, perquè a més tot va ser molt lligat, pràcticament no va a talls entre cançó, I... i va ser això, un concert plegat de riffs, psicodèlia, potència i per no dir-ho? Un poc d'herba per allà també hi havia, no? Atmosfera... Per, per això es va passar tan ràpid. Eh, devia ser això. No, Potser, realment, dir, hi havia una certa atmósfera, però tampoc no molta. Dir... Hombre, el tio que teníem de veure nosaltres va ser massiu, eh? que no, va caure sí, desplomada. Va ser brutal. No em per què, però estava a mi del concert, un tio estava a la barra, i puf i cau. Però va caure, és dir, a mi m'ava pegant a la cama i tot, jo ho he dit. Ostres, això ha estat una persona? Sí, sí, m'ha quedat perquè m'havia girat no meu record perquè i veig un tio que sí? Però sense es pinjar ni res, no m'ha sí, sí, sí. I, sí, sí. I diuen, no, no, estic bé, estic bé, estic bé. S'aixeca i segueix tan tranquil. Sí, va, va ser això, de, de tot d'em. Però si, tio, està conscient, saps? No, no, sí, sí. No, no. Està conscient? Vull dir, tenia bona cara, vull dir, per això normal. Diu, cony, com que ha treballat, però dius, és es que ha caigut, s'ha desplomat. Està normal. Sí, sí, que va pegar un ah, vale. vescat en terra. El primer que vaig pensar vaig dir, una ambulància, tio, que ha pegat alguna cosa. Y... Però quan el van enxecar i vaig veure que estava bé, jo no entenia res. I això de fons sonava amb dop eh, claro. <laughs> Sí, sí, perquè a més aquí he dut apuntat un poc a set list. Varen començar amb dop smokers. Que no només varen començar, sinó també la varen utilitzar com a fil conductor per totes les altres cançons. Mm -hmm. Van seguir amb el single de, de Clarity, uh, cançó que jo hauria canviat per The Druid. Impossiblement. Mm. <laughs> És l'única queixa que tinc, però eh? Uh... Mai toca un The Druid. Uh? No sé per què, però mai toca The Druid. És una pena. Van seguir amb el gran himne de Dragonaut, que... Tothom se va començar a posar com si se tractés d'un himne de cant de futbol, saps? un himne d'equip de, de, de, sí. de, de, de, de futbol. Lo, sí. Lo, lo, lo, sí. sí, sí. Així va ser. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, això, això, això. El meu tio va començar així fluix a tocar-ho, no? Va ser mm. un altre passador. I van seguir amb Aquarian, Sonic Titan, Holy Mountain, From Beyond i van acabar amb un tema o oh, no sé si no, no sé si són un o dos que estan units. Jo m'imagine que és un que sé un cultivate or improved no, no sé que temporada aquí sí, és, <laughs> de... és, un, és, un, és un nou tema, mm. sembla. Va va a bastallar que per lo per lo que record sí, sí. Bastant brutal, vull dir, Sí, sí riff sí, sí, no correct per a sona de puta molt mare, vull sí. dir. Molt, molt bo. sí. bo. Sí. I de, la cançó que escoltarem et sé que falten en aquest punyetera list en aquest gran set list, però que per, per ser ja es nirvana mm. falta aquest tema que és The Druid, The The Sleep. Sí. Mm -hmm. de Druids. Fantàstica aquesta cançó, boníssima, és un Obey the Riff, puri dur. A principi fins al final. Mm. Sí, jo, jo no sé per què no la toca en directe, perquè és brutalíssima. Jo, que deia, crec que no la toquen perquè és un tant més ràpida, no? El concert va ser molt, dur, molt lent, sí. molt contundent. Ja, però que... aquesta se pot fer lenta, sí. eh? Sí, molt, molt lenta. Més la farien lenta, jo crec. Sí, jo crec que sí però... sí sí. I a més s'ha de fer lenta, dir, cada, cada, cada riff és una respiració, és... Mm. ha de ser així. Sí, sí, sí, molt però, gran. Un allàstic, un melodóquim, per sí, sí. per però... Però igualment vam quedar ben plans sí, sí, sí, sí. i va ser una autèntica experiència que crec que no ens no podíem perdre. No, que va, que va. Bueno, Sembles cost... podien perdre i a la vegada jo, que, que estem encantats de repetir i que segurament sí. tindrem ocasió Escolta, segur. i jo vull anar. Exacte, exacte, perquè <laughs> okay. Hadro ha de venir. Dir que... Sí, jo, jo, sol, jo sols vaig, vaig rebre una camiseta per, per cortesia de Marc. Mm. L'agraeixo molt. Sí, sí. Unes sí, sí. camisetes bastant brutals, no? Dragonauts, horitures, <laughs> eh? un dels homes diguen de, que sortes d'autosmoker i pujat damunt d'un és un blanc i negre aquesta imatge, i llavors el fons, un fons vermell, diguem, mars, red quedar, sky, no? eh, exacte, un mars Red Sky, no? Exacte, un Sky, i això, clar, molt o molt, aquest de blanc i negre i el fons vermell, és veritatíssim. Sí, sí, sí. mm -hmm. Crec que som un dels pocs que a Mallorca tenim, sé que m'he de tot, sí, no? sí, sí. si t'hi podeu pensar, s'altaria. Sí, una o dues persones més que sí. ens van per allà i després sí. per aquí també. L'altre dia vam anar a un concert aquest, eh, que va tocar a Porquínia i hi havia un al·lot que deia sí, aquesta sí, que camiseta. De és, que és molt brutal aquesta molt camiseta. Molt brutal. <laughs> Nosaltres anàvem a la recerca d'una altra camiseta que van penjar els mateixos de Slip, mm -hmm. amb... que era simplement el personatge. A més, el guai és que aquesta camiseta era blanca. Sí. Ostres, tu, és un puntat, a més era ah. molt guapa, perquè no era, és a si imatge no era blanca-blanca, sinó que t'hagués degradat gris per aixecida. Com sí. no? si t'havies fet amb llapis, no? Sí, exacte, com a difuminat per sí. allà, no? Un efecte molt molt xulo també, ojalà i estat, però en qualsevol cas teniu aquesta, que aquesta també és fóting. Doncs... M'ho pare de m'enamorar igual. Sí, sí, sí, sí. exacte. Sí. Bé, i ara anem amb un altre grup, ara anem a Cambridge. També un grup de 2009, de Doom Metal Psicodèlic, eh? tornarem una mica a la psicodèlia. Eh, bé, d'ells diuen que, que és com, com agafar i posar en, una mateixa, en, una, en, una mateixa, en un mateix espai eh? l'original Alice Cooper, l'antic, eh? posar-li el Black Sabbath més primitiu i posar-lo amb els estucs. No? I, boom, i tens Ankel Asitant de Dead Beats Bé, uh, van treure el nom de, de Rusty Day, del eh, cantant del grup Cactus i, i bé, uh, jo crec que el, el més impactant de, de l'àlbum aquest d'Ankel and the Dead Beats eh, és la portada, és a dir, una portada d'unes muntanyes així molt Mol, molt dels 60, sí, sí. que és com una, com una, com una espècie de, de com viatge d'àcid amb les muntanyes, tot amb les pujades i les baixades i, i tot això. I no, no, jo crec que no és un àlbum apte per qualsevol. És un àlbum molt complicat, molt enrevesat i amb un so molt, molt característic. Espectacular, espero. Sí, bé, aquest, aquest tema són com 5 o 6 minuts de droning oh, que, que donen el, aquest, aquest aspecte de, de, de desert, no? De, hi ha tota la psicodèlia que, que diu damunt el desert, i, I com, com, ja va, com ja vàrem veure Callus, no? Ah. Aquest com espai de so que dona imatge del desert i tal. I a, a mi m'ha encantat aquest desert ceremony. Sí, sí se, se bo acompanya molt, molt bé en aquest, en aquest sol, jo crec. Sí, una sí, fusió don, molt, don, molt don, ben don, trobada. El, a mi m'agrada sí, sí. molt dir... Jo, jo veig un, una cançó molt de viatge. Clarament. Una, una cançó d'aquesta que com diu dieu voltros de tiramilles. <laughs> sí, exacte. Porque dono, dono este espacio y te imaginas una, sí, sí. una carretera larga, un show de ser, ¿no? ¿Bé? Y do, podemos ir a un desert ceremonio. carretero, coche, tiramillos, Camdenandro y y descapotable. Y descapotable. Tipo <laughs> el Rolls. Fantástico. 15 mala deo con transporte, ¿no? <laughs> eh, y eso un buen un bon sillón, una mica de relax y buah, dejar todo que es tema más a dejar de ampliar. Es como una especie de coloquio musical, sí, ¿no? Ara he de passar a un altre col·locor musical. <ríe> Com no pot ser d'altra manera. He de passar a Olmec, un grup que som de Melbourne, a Austràlia. grup d'estona rock amb un toc de psicodèlia important, diria jo. Curiós perquè Olmec realment vol dir forani o no de prosang, en Masai. No sé per què s'ha de parer que no, però mola. Mola, mola. I eh, és això, aquest grup és un... una espècie de Black Sabbath amb fas a tope, un son molt més brut, amb més... un son molt, molt més embrutat i amb un toc de psicodèlica bastant important, però mi me'n recorda un poc en aquest rotllo, i és que m'encanten. De fet, la també és molt que són com unes runes, com una espècie de temple, en runes o alguna cosa així, però amb els colors tot alterats, és a dir, sí. realment és com una espècie de sinestàsia de les mateixes runes, i ha colorins per tot, i no, els colors no són reals ni, ni de prop i mola molt d'aquella portada també, ve del, eh, del seu àlbum Slab, que és aquest àlbum del qual estava escrivint la portada enduis eh, gran cançó Spying Over de Olmec Sí, això era Olmec, aquests grans Olmec, amb aquest toc d'estòner, rock psicodèlic, en calma, per així sí, En calma. En calma. M'estan de calma, sí, sí. Si sí, hem escoltat dos temes seguits, m'estan... Hipnòtics. Sí, molt hipnòtics. Dinam... Sí, jo, jo m'he quedat una mica, no? Sí, sí, sí. Però, una mica passat. Però per mi m'ho un poc, no? Sí, seguim ara amb sa banda de Melbourne que se diuen Riff Fist, un grup de stoner d'un heavy rock. Uh, aquesta banda se va formar en el 2011, banda bastant actual. Uh, el seu únic uh, propòsit era de fer-nos moure les nostres melenes i, i de potència, aquesta és la seva definició que tenen posada en el banc -camp. Sí, de fet, el nom de l'àlbum ho recorda molt. Sí, sí que pots dir, digues. És És un àlbum que, bé, s'ha de contextualitzar un poc, surt un vaquero, un vaquero amb una escopeta, un cap de puny, i surt un puny considerat que s'ha empregat, en plan... Fist. El típic de... sí, exacte, no? De Pimisboot, un poc això. I l'àlbum se diu The Good, The Loud and The Riff. I el tema que escoltarem és Right On The Riff Fist. també de carretera un dia podem fer un programa especial Road to Heaven o qualque cosa així Road to Wit Stone Path no, Road to Wit temes marketing no sé per què he pensat en Star Wars això és el de Stoneheny sí, jo crec que sí, amb aquest rotllo és de desert de, de Mos i. un poc, aquest rotllo no, no sé, bé, en qualsevol cas eh, hem de fer un programa de carretera perquè sí. era molt guai. tot i que ja els estem fent el que... sí, no, no, no. sí, especialment sí, però sigui... po po podríem fer un, un de carretera amb una mica menys de, de restricció no? més, una mica més de... Podem... carretera en general no, sí, de, un, de... una carretera en plaig general, no? A me pareix totalment correcte. Sí, sí, sí. sí. Fem... Un, un programa a part, mm. únic, i el podem vendre a 5 euros no? eh, I, i la gent es potra d'hostis per, per comprar-ho. Eh, perquè ven qualsevol cosa que fesem nosaltres és fantàstica. Eh, això, això és no, eh, una altra oh... Tinc un nom, ja està. Prehistoric Road. Ja. Yeah. <laughs> Uh, això de ser original no... Eh, no, no, de, no original no, ja sóc com els pirates. Tu, tu recicles, no, tu ets sí, molt bé. Sí, sí. Bé, qualsevol cas... Què eh... sí, sí. que podem anar tancant ja, sí, ja per perquè sí. ja estem fent un pot de cadufels. Un poc. Jo crec que que fet fos tot de la seva vida. No perquè tenia sentit, és igual. Bé, anem tancant a esperarem-ho ja, malauradament me eh, aranam anam des de hem vingut de, de Melbourne, eh? de Melbourne i ara anam, anam en carretera fins a Vancouver on trobam Bison Bici Una banda de de sludge metal, heavy heavy sludge, una mica del 2000, es va va ser formada en 2006. I bé, eh, Mm, jo me, me vaig preguntar per què bici? per què? i no vaig trobar resposta vaig trobar què? com hi ha altre, altres bandes que es diuen bison i del van afegir bici darrere i oh. i, i així de fet que, que no sé si és facebook que el tenen com el bison i ja sí, exacte que es va en com a tal també posa bison però s'album diu bison bici una cosa bastant estranya no, això van ser problemes legals que van tenir un problema legal en un concert si haguéssim pogut currar un poc més ja que te poses talla un poquet de gas també és una manera de dir tío, mos volen dir Bison i mos diuen Bison oficialment serà Bison visió és possible, però això és determinació completament Bé, i sentidem un tema de, de l'àlbum Loveless. Loveliness, Loveless, <laughs> Que, que, que eh, hi ha molta gent que pensa que, és, eh, que, tra que tracta sobre el desamor i la tristesa de, de l'amor i tot això. Mentira. Uh, l'àlbum fa referència a, a la patètica i, bé, a, la, a la patètica empresa de l'amor. No? diu que, que això és com un càncer que que, fe, que feliçment sofrim i que, i que és com, com donar-li no? la nostra felicitat al dolor i tot això un poc amb morbositat d'esmal de, de no s'ha estimat sí, d'aquest pal, pal. Molt, molt. bé, podem destacar d'aquest àlbum i del tema que sentirem no? que és molt simple i molt efectiu és a dir, va on va no no fa coses rares ni... no, no, pum, um, això és el que hi ha i, i aconseguís d'una forma molt efectiva doncs m'hem escoltar. no? m'hem escoltat la cançó Finally Sleep de Locklessness de Bison i sí, doncs, deixem el, aquest programa i ja mos veiem esperats i com sempre mos despedim amb un Obey, Obey the, the Riff, riff.